Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Khaufillah kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini dengan mengambil sifat yang ketiga dan yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dalam kitabnya wujud Da'wah ila wa Akhlaq ad-Du'a katabliyao Salisun yang ketiga Min al-akhlak allati yanbaghi laka an Termasuk akhlak yang harus kamu miliki wahai para dai antakuna haliman fi da'watika rafiqan fiha Kamu itu harus halim, sabar hmm. Dalam dakwah kamu Rafiqan fiha dan lemah lembut Dalam dakwah kamu Mutahamilan saburan Tahan hmm. Kalau bahasa sayanya tahan banting. Mutahammilan tahan, benarnya dia sanggup menahan beban yang berat. Mutahammilan. Kama fa'al ar-rusul sebagaimana yang diperbuat oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Iyyaka wal 'ajalah. Hati-hati jangan sampai kamu itu kena ajalah, tergesa-gesa wa iyyaka wal 'unf washiddah juga hati-hati kamu dari 'unf ya. keras siddah ya. 'unf ini keras sangaur ya siddah ini ya, juga keras 'alaika bis sabri wajib kamu itu bersabar 'alaikal hilm wajib juga hilm hilm ini sabar namun di atasnya sabar ya ayka birdi fi da'watika alhilm khun filal sabar namun kadang-kadang ya ini lebih spesifik lagi dalam artian kalau memang dia itu harus melawan ya, harus melawan dan itu yang paling maslahat maka jangan lawan. Ada sabar yang dia itu sabar menerima karena enggak apa melawan. Kalau halam ini adalah orang itu sabar namun dengan perhitungan, dengan perhitungan yang yang apa yang yang dalam dan jauh. Artinya kalau dia harus angkat tangan, angkat tangan. Kalau harus dia mukul, dia mukul. Ini hikmah. Waktu sebabkanlah aku beri dalil pada dalikah. Telalu sampaikan kepada kamu sebagian dalil tentang hal itu. Kau lihi, wa taala sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala: "Udhuu ila sabili Rabbika bil hikmati wal mu'ayyizatil hasanati wajadilhum bil latih asan." Surah Kajran Allah menunjukkan jika anfilas sabil rabbika ini menunjukkan adanya sabil jalan yang jelas nyata bil hikmah dengan hikmah kata para ini bagi yang pas dengan hikmah wal mau'izatul hasan wal mau'izatul hasan mau'izah hasanah dengan tarhib dan tarhib dikasi hal-hal yang menakut-nakuti dan Membuat dia bahagia Kalau memang dengan fadil amal Orang bisa beramal Maka buat dengan fadil amal Asal jangan maki kitab fadil amal Maki kitab tarif-tarifnya Al-Mundiri ya? Dan yang lain-lainnya Atau dari kitab sahib Bukhari Masih banyak tentang tarif Tentang fadil amal Kemudian kala memang perlu diberikan peringatan kasih dengan peringatan. Contohnya kitab Al-Ahwal Qiyamah Ibnu Rajab dan lain sebagainya. Sampaikan pengertian neraka dan Keindahan surga untuk memacu orang untuk bisa beramal saleh. Juga kalau yang ketiga, jidal. Debat dengan baik. Kita lihat debat dengan baik maknanya debat dengan kesabaran dan ketiga hal ini kanullah butuh kesabaran khususnya yang ke, yang ketiga lebih butuh lagi kesabarannya demikian juga firman Allah subhanahu wa taala fi ma min Allah lin talakum lin talahum perintah untuk berlembut kepada matuin Demikian juga perintah Allah kepada kisahnya Musa bin Harun dan Harun, "Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha." Maka sampaikanlah oleh kalian berdua, wahai Harun dan Musa, kepada Firaun pernyataan yang lain yang lemah lembut, mudah-mudahan Firaun bisa ingat atau takut. Subhanallah, ya. Firaun dengan cara demikian, ya. ngadapi penguasa zaman sekarang dengan apa? lain apa jangan keras, keras. Ya. Di mimbar-mimbar, ya. ini enggak layak bagi seorang dai untuk demikian. Lihat bagaimana Musa dan Harun. Ya datang ke Firaun langsung faqulalahu lahu kepada dia langsung dengan qaulan layyina harapannya berharapnya ya tadhakkar aw yakhsha ini juga perlu saya sampaikan ke antum semuanya Bahawa dai harus punya dua hal dalam dakwahnya punya dua tujuan dalam dakwahnya yang harus dimiliki olehnya yang pertama itu adalah Melaksanakan kewajiban Sehingga melepas tanggungjawab Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Mengharapkan hidayahnya mereka Yang kedua mengharapkan hidayahnya mereka. Ini juga akan membuat kita akan ya fira berusaha mencari jalan yang terbaik. Apa dan hikmah, apa dan ma'ido, atau dengan jidal disesuaikan dengan matunya, sebab kita selalu berusaha untuk. Mengharapkan orang dapatkan petunjuk. Kata Allah Fakula laul kaulan lainnya. Perintah kepada Musa dan dan Harun dan beliau terapkan ini agar supaya dia itu ingat dan takut. Dan yang menunjukkan yang kanfilah pentingnya rizq. Kata beliau, wafil hadis yang sahih dalam hadis yang sahih ia kauul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma man walia min amri ummati shi'an, farafqa bihim, farafq bi. Wman walia min amri ummati shi'an, fasqu alaihim, fasq alai. Ya Allah, Rasulullah sallam. Barang siapa yang memegang kekuasaan umatku Apa saja ya, Lalu berlembah lembut kepada mereka Maka berilah kelembah lembut kepada mereka Kepadanya Barang siapa yang mendapatkan misalnya kesempatan untuk menguasai umatku sesuatu Maka lalu dia menyusahkan mereka Maka buatlah susah mereka yang penting kan tullah dalam dakwah ketika antum menjadi guru antum menjadi wali amar muridnya kalian maka farfaq brifaq wadah iya lama lembut kepada mereka insyaallah akan berbuat yang serupa dengan dengan kamu maka kata beliau fa'lika ya abdallah maka wajib atas kamu wahai hamba Allah an tarfaqu fi an tarfaqu fi da'watik untu lemah lembut dalam dakwah kamu wala tashiqu alannas jangan membuat susah orang wala tunaffiruhum min ad dan jangan menjauhkan mereka dari agama wala tunaffiruhum bi ghadhatika dan janganlah kamu membuat mereka jauh dari agama dengan sebab kasarnya kamu Walabi jahlika dan dengan sebab kebodohan kamu Walabi bi uslubikal anif dan tidak dengan uslubnya kamu yang keras yang muaddid dar yang mengganggu dan merusak alaikantakun haliman saburon wajib bagi kamu untuk halim dan sabar susul qiyadah jadi sabar seorang pemimpin Layinul kalam Lembah lembut ucapannya Tibul kalam ya. Tibak tayibal kalam Bahasanya itu indah Hatta tuathira fi qalbi akhik Sampai bisa memberikan pengaruh Di hati saudara kamu Hatta tuathira fi qalbi mad'u Dan sehingga mampu Memberikan pengaruh kepada hati Mad'u tersebut wahatta ya'nisa lid'awatik sehingga matu pun senang dengan dakwah kamu wayalilunaha dan dan juga apa lemah lembut kepada dakwah kamu wayata'aththar biha dan terpengaruh dengan dakwah kamu wayusni 'alaika biha dan dia memuji kamu dengan sebab dakwah kamu wayashkuruka 'alaiha dan syukuri kamu atasnya Amaal gengfuh, fahu menafir, la mukardi, wamufarqun, wamufarqun la jamian. Jadi, nusuk yang keras, kasar, itu akan membuat orang jauh dan tidak mendekatkan orang kepada agama dan memecah belah orang dan tidak mengumpulkan orang. Ini beliau sampaikan yang kanfilah berkenaan dengan masalah yang cukup banyak. Beliau ini mengatakan tiga Sifat yang ketiga adalah pertama adalah orang yang sabar, halem dan harus lemah lembut dalam berdzawa. Dan sabar ya adalah sifat yang cukup penting bagi seorang mu'takin. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Taala mengatakan: وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Dan sorga yang luasnya seruas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang yang muthakin. Allahina yang infiqun fi al-sarai wa al-darai wa al-kadhi min al-gayda wa muhsinin yang berinfak dalam keadaan mudah dan susah dan yang bisa menahan kemarahannya dan memaafkan manusia dan Allah mencintai orang yang baik. Ini semuanya adalah sifat orang yang sabar Yang bisa menahan kemarahannya Dan bisa memaafkan manusia atas kesalahannya saja Oleh kerana itulah Syekhul Islam Taimiyah Rahimahullahu Ta'ala Menyampaikan tentang Makna sabar dan arti pentingnya sabar Dalam Majmu Al-Fatawa jilid 10 halaman 39 Kata beliau Kata beliau ولهذا كان الصبر واجباً باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يتزع عن فيها والصبر عن اتباع أهواء النفوس مما نهى الله عنه وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعاً wa qaranahu bis salati fi qawlihi wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'id 'ala karne tu sabar menjadi wajib dengan kesepakatan kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan masuk dalam kesabaran adalah kesabaran menghadapi musibah-musibah untuk tidak putus asa dan sabar. Ya, dengan tidak mengikuti hawa nafsu dari apa yang telah Allah larang. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan sabar dalam kitabnya lebih dari sembilan puluh tempat. Lebih dari sembilan puluh ayat. Ya dan menggabungnya dengan surat dalam firman-Nya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Istianahlah kalian kepada sabar dan salat. Karena sesungguhnya katanya hidup ini lakabiratun illa 'alal khashi'in. Cukup berat ya? kecuali bagi orang yang khusyuk. Sehingga inna ya billah sabar adalah sifat yang penting bagi dai yang ingin Sukses dakwahnya kepada Islam dan Sunnah. Karena manusia itu ya, dalam dakwah itu beragam macamnya, beragam macamnya dan beragam pemahamannya. Ada yang susah dipahamkan, ada yang gampang. Ada yang pintar penuh subhat, ada yang bodoh kosong belong. Semuanya ini butuh kesabaran kita semuanya Dan ikhan filah Banyaknya subhat Dan bertingkat pemahaman Seorang ini ini menjadi Hal yang punya pengaruh dalam Menerima dakwah. Jadi da'i itu susah Kalau di diteorikan ikhan filah Susah da'i itu Sebab dia tidak boleh ngomong Kepada seorang ketua dia faham Bahawa itu akan ber Manfaat bagi orang tersebut Ini susah Tapi Alhamdulillah kita bukan teori Tapi praktis amalan ya. Didapatkan bahwa Sepakat orang mengatakan bahwa Manusia berbeda-beda pemahamannya Bertingkat-tingkat Pemahamannya orang desa lain dengan orang kota ya. Ia menjadikannya istilah Lain dengan yang kuliahan Nah ini menuntut seorang da'i untuk Bisa sabar menghadapi semua jenis Manusia tersebut Sehingga semakin besar Kesabaran da'i semakin besar kemungkinan Orang menerima dakwahnya Karena Sabar itu memiliki pengaruh Yang sangat besar dalam jiwa Wa la testawil hasanatu Wa la sayi'ah I'tfā' bilatihi ahsanu, faid al-ladī bi'innaka wa bi'innahu adawatun kānahu walīḥamīm, wa ma yulqāha illa al-ladīna wa ma yulqā illā duḥad al Tidak sama, kebaikan dan kejelayaan tidak sama. Maka balaslah kejelayaan dengan yang lebih baik. Maka kamu lihat nanti orang-orang yang antara kamu ada Permusuhan itu seperti Waliyun Hamid orang yang disayang sama kamu antum musuhan tapi kamu menyayangi dia, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau engkau orang yang sabar antum punya permusuhan dengan orang sama Muslim, ya sama Muslim, namun kamu harus menyayangi dia. Ini suatu hal yang susah. Maka kata Allah wa ma yulakohat tidak mungkin mendapatkannya ilalladina sabaru. Kecuali yang punya kesabaran. Wa ma yulakuha illa alim. Yang terakhir yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan sabar dan memberikan hasil dari sabar dan Lemah lembut yang tidak didapatkan daripada sifat jazak suka mengeluh dan keras adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ashab nabi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha rafiqun yuhibu rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unuf wa ma la yu'ti ala siwahuma sukanya Allah terrafiq dan suka dengan yang lemah lembut dan memberikan hasil kepada lemah lembut apa yang tidak diberikan kepada yang keras dan apa yang tidak diberikan kepada selain yang lemah lembut tersebut dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menampakkan kesabaran yang demikian demikian hebatnya. siksaan, gangguan dan cercaan beliau terima dan beliau sabar. Beliau sabar seperti gunung karang yang kokoh. Bahkan ketika malaikat ya Malaikat penunggu Jabal, penunggu Gunung al akhshabain datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menumpahkan atau untuk menimpahkan gunung kepada penduduk Taif yang melempar dan mencetah dia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bal arjuanallaha yukhriju min asla bim, ma yagbudullah wahdahu la syri, la yusriku bhih shay'a. Bahkan saya berharap Allah itu Mengeluarkan dari anak turunan mereka Orang yang menyembah Allah saja Dan tidak menyertukannya Dengan sedikit pun Disiksa cuma doanya itu Mengharapkan Allah Mengeluarkan tidak mereka Anak-anaknya Yang menyembah Allah bertauhid dan tidak syirik Bukan mengikuti beliau, bukan. Tapi mengharapkan apa? Ada yang bertauhid kepada Allah daripada penduduk if tersebut. Ini menunjukkan nyi Kanfilah hebatnya ikhlasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlasnya. Sehingga enggak mengatakan mayat tabiuni. Kata beliau, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari mereka itu orang yang bertauhid kepada Allah. Yang kedua kesabaran beliau. Kesabaran ini yang kita dapatkan tidak mungkin dapatkan oleh selain beliau. Ya. Tahan banting ya. dalam dakwah kepada Allah subhanahu wa taala dan tidak mungkin Bisa demikian dai tersebut kecuali kalau ikhlas. Ikhlas dan yakin akan kebenaran dakwahnya. Jadi kalau tidak orang itu tidak memiliki akhlak yang pertama dan yang kedua tidak mungkin sabar. Dan saya yakin demikian. Kalau dia tidak ikhlas dan tidak yakin kebenaran dakwahnya Dapatkan musibah kanan kiri Ancaman, teror Gangguan, siksaan Yakin dengan sejakin-jakin akan, akan runtuh, tidak akan sabar Menghadapinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diganggu ya, oleh satu kaum tidak pernah lebih ucapannya, "Yerhamu Allah Musa, Qat'udiyah akther min hadha fasyabar." Semoga Allah merahmati Musa, telah disakiti lebih dari ini dan sabar dan begininya khasfulah. Musa itu disakitinya terlaluan. Firaunnya nyakiti kaum juga, nyakiti kaum yang iman nyakiti. ditinggal Musa sebentar nyembah anak sapi, Edel. Kemudian lolos ya, minta basal, ya, adas dan lain sebagainya. Dikasih dari langit, ya, wasalwa. Apa kata kaumnya? Enggaklah saya pengen yang itu. Paling cerewet nah, kaum Nabi Musa alaihi dan Subhanallah sampai saat ini kaum yang paling cerewet dan paling susah itu kaum Nabi Musa alaihi yaitu benu Israel Yahudi jangan mengisrael benu Israel Sebab kalau Israel nama ya aku salah kaum muslimin Israel jelek salah. Israel nama nabi Yakub, ya. Banu Israel atau Yahudi. Sampai tadi mengatakan Ya Rasulullah, Musa katu dia aktar minhada fasal barok. Jadi kalau demikian juga kalau tu mesti di kampung kena musibah, ya, di celah oleh tamir ta masjidnya atau apa ngomong aja. Ya Rasulullah, Musa katu dia aktar minzalika eh, fasal barok. Ini kalimat hiburan bagi kita sembuhkan ya, fikirnya. Allah, seorang da'i Dituntut bukan punya Fisik kuat saja Namun juga harus Punya kelebihan ya, Yang tidak dimiliki Oleh lain-lainnya yaitu kekuatan sabar Dalam setiap keadaan Ini yang susah Ini yang susah Dan kita mencoba Bila cara untuk Demikian Untuk demikian Untuk sabar dalam segala keadaan Mujnikhanfillah Di antara Hal yang menunjukkan Pentingnya sabar Dalam kehidupan Seorang da'i adalah Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Mensifatkan Ibad hambanya Ya yang berilmu dengan sifat sabar ini dalam surat al-furqan ayat 63 kata beliau kata Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khathabahumul jahiluna qalu salaman dan hamba-hamba Allah tentu yang baik adalah orang yang berjalan di atas bumi Dengan hauna Dengan tawaku tidak sombong Dan jika orang, orang jahil mengganggu mereka Khotobahum Mengganggu dengan perkataan Atau perbuatan Kalu salamah Meramalan salam Salamah Ini menunjukkan sabarnya mereka sehingga kata ibtami ya rahimahullahu taala wa ja'al al-immat imamata fi d-dini al-mauruthati 'ani s-sabri wal yaqini bi qaulihi ta'ala waj'alna minhum ma'immatan allah menjadikan imamah dalam agama diwariskan dari kesabaran dan yakin dari kesabaran dan yakin dalam firman-Nya dan telah kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk terhadap perintah kami ketika mereka bersabar dan ketika mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Katah kami yafain nadzina kullahu ilmun bil haki wa amalun bihi. Wal amal bihi la buda fihi min as-sabr wa talab ilmihi agama semuanya ilmu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Jadi ilmu nafi' walamal amal saleh. Dan beramal dengan ilmu itu mesti harus dengan sabar. Dan menuntut ilmu pun butuh kesabaran. Menunjukkan bahawa Sabar adalah hal yang sangat penting Bagi seorang da'i Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Masuk surga dan mendapatkan Derajat tertinggi Itu dari hasil kesabaran dalam agamanya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Am hasibtum Antadkulul jannata Walaupun yang tidak berjihad, Allah akan menghukum mereka. Tetapi orang yang berjihad dan orang Allah akan menghukum mereka. orang yang berjihad dan orang Allah akan menghukum orang yang berjihad dan orang yang bersabar, Allah akan menghukum mereka. Tetapi orang yang berjihad dan orang yang bersabar, Allah akan menghukum mereka. Tetapi orang yang berjihad dan orang yang bersabar, Allah telah memberikan setiap amalan pahala tertentu 10 sampai 700 kali lipat kecuali sabar. Kata Allah, "Innamayuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah menunaikan pahala orang yang sabar tanpa hisap Demikian juga puasa. Nah, dan amal ابن ادم lahu illa siam kenapa siam ialah sabar nantu melihat aziyam itu semuanya adalah sabar sabar menahan makan minum sabar menahan syahwatnya sabar tidak jahat dan lain sebagainya maka wajib ikhwan kita semua untuk sabar dalam menegakkan kebenaran ini Sebagaimana sabarnya para nabi dan para salihin Dan sabar merupakan Dalil kekuatan Dan keistiqamahan kita Sehingga Syekh bin Bas Rahimahullah ta'ala Dalam kitab lainnya Dalam kitab fadlul da'wah mengatakan Lakinnahu, Sallallahu 'Alaihi Wasallam, lama jibal bidadak, walam yaktar sbb, bal sabra, wahtasba, wasarafat tariq, walam yadal da'yan ilalillahi 'Alaazza wa Jalla, sabra al alad, majahiran bid d'awah, kafan an alad, mutahmilan leh, safiha amma yasdr minhum hasbal imkan. Namun beliau tidak memperdulikan hal tersebut dan tidak pula merasa berat dengan hal itu. Beliau itu sabar dan mengharapkan pahala Allah dan berjalan di atas jalan dakwah dan terus menjadi dai kepada Allah Azza Jalla, bersabar atas segala gangguan dan menampakkan dakwahnya. Tidak mengganggu dan tahan banting ya. Serta memaafkan dari semua yang muncul daripada para mad'u semampunya kemudian ikhanfillah beliau sampaikan dalam kitab yang lainnya dalam majalah buhut islami bahwasanya as-sober adalah jalannya para nabi dan rasul, sehingga dakwah tidak mungkin akan berhasil tanpa melalui jalannya para rasul ia dengan sabar ini. Kata beliau: Wa li syahuna katorikun aslahul da'wati min tariqil rasuli, fahumul kudwaat wahumul a'immah. Baqt sabru sabra Nuhin ala kaumhi al fasana illa limasin aman. Sabra sabra Hudun, sabra salihun, wa sabra Shu'aybun, wa sabra Ibrahimun, wa sabra Lutun. Fasbir wa Wastag mina rafqa, wad'ankal gunfa, wad'kulla sabn yadiq al-dawat, wajdurha, wajdur ahlaha. Tidak ada jalan yang lebih baik bagi dakwah dari jalannya Rasul. Mereka telah kuduh dan na'immah, dan mereka telah bersabar. Nabi Nuh telah sabar atas kaumnya. Seribu kurang lima Tahun dakwahnya pagi dan siang malam. Ya. Sabar juga Daud, Saleh, Shu'ayb, ib, Ibrahim, Lut. Ya. Semuanya bersabar. Maka bersabarlah dan teruslah bersabar ya. dan gunakanlah lembah lembut. Tinggalkanlah kekerasan dan tinggalkan semua sebab yang bisa menyusahkan dakwah dan merusaknya serta menyusahkan pemiliki dakwah tersebut demi ya keanihunillah alangkah butuhnya kita yang ingin berdakwah kepada dakwah ala manhaj sunnah ya, dan manhaj nisalaf maka hendaklah kita semuanya mengambil senjata mengambil akhlak sabar sebagai akhlak kita sebagai sifat kita yang harus kita miliki dalam rangka menghadapi hal bidah ya dan kekufuran yang menjadi musuh dakwah sunnah ini. Sehingga Syekh Abdul Bani rahimahullahu taala dakwah sunnah, dakwah al-sunnah pada saat ini adalah sama dengan keadaan dakwahnya Nabi di zaman beliau dahulu. Musuhnya itu luar dalam. Sebagaimana juga Rasulullah musuhnya luar dan dalam. Hadis karniyah fiillah Kita ambil satu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang mungkin kita ambil Ibrah Untuk menyatakan tentang kesabaran ini. Kata beliau rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighathaul Lahafan jilid satu halaman 55, "Falsi Rasuladiku, laiya stohipsh min qillat Rafiqi, Wala min fakdhhi ida stashar qalbuhu murafqat al-Ra'iyil al-Awwal, al-Ladi an-Namalillahu 'alayhi min al-Nabiyin as-Sadiqin as-Shuhada' as-Salihin." Fatafarudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqit Ini menunjukkan akan pentingnya sabar dalam dakwah zaman sekarang ini. Orang yang basir yang memiliki basirah, صادق yang jujur tidak merasa asing dengan sedikit teman. Dan tidak pula dari kehilangan kawan. Kenapa demikian? Karena hatinya telah merasakan Kebersamaan Bersama Ar-ra'il awal Kenasih pertama Yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka Dari kalangan para Nabi Sidikin, Syuhad dan Salihin Sehingga Bersendiriannya hamba Dalam Jalan mencari kebenaran Sebagai dalil Akan kebenaran Pencariannya, Artinya seorang itu kalau mendapatkan kebenaran Tidak melihat teman Tetapi melihat kebenaran tersebut Walaupun sedikit Yang ikut Dan ini menuntut kita Sabar Sabarnya sabar Artinya sekarang ini super Sabar dalam menghadapi dakwah yang ada ini ya. Seorang da'i Harus bisa ngurusi Mad'unya banyak kan di Khanfilo orang yang di kerjaan ke mana kedai mintanya. Banyak banyak dai cerita sama kita ya. Ketika kita mengadakan curhat biasa nanti da dengan dai-nya, ada curhat biasanya di pertemuan Banyak mereka mengatakan bahwa matunya minta kerjaan sama dia. Sat, tolong saya dikasih kerjaan, Sat. Nah. Dai-nya enggak punya kerjaan. Dai-nya butuh pekerjaan untuk hidupnya, namun matunya minta ya, Kasih pekerjaan. Ini banyak sekali kan film Jadi antum lihat nanti para duat sangat sangat ya susah. Makanya janganlah antum itu ya menganggap dai itu gampang ya. Kalau dai badannya gemuk-gemuk ya. Saya pernah ada yang isinya kebetulan gemuk-gemuk semua, dai semua gemuk-gemuk semua lagi ya. Kata mereka enak ya jadi dai ya. Gemuk semua itu, di orang gemuk semua ya. Ya kebetulan gemuk. Jadi kita lihat di khanfilah yang membutuhkan kesabaran yang sangat Dalam hal ini Sehingga Pendantuk semuanya ya, Harus menanamkan dalam jiwa kalian bahwa kalian akan Menjadi da'i ilah Allah Paling tidak kepada keluarga kalian Dan jangan kalian menyangka bahwa kalian akan dapatkan, dapatkan Peristri yang baik langsung tidak mesti Kadang-kadang Dapat yang tidak baik awalnya Kemudian ini Jadi baik akibat dakwahnya kalian Mungkin terjadi seperti itu ya. Dan salah kalau misalnya Seorang yang faham akidah benar Yang sepaham bagaimana Islam yang benar Kemudian Allah takdirkan Dengan takdirnya Dapatkan perempuan yang kurang baik ya. Pertama kali tampaknya ya. Tampaknya Kemudian berkecil hati Ini yang salah Namun dia mestinya berdakwah Mendakwahi sampai baik Kalau enggak bisa didakwahi, tinggalkan nah. Harus demikian Dan saya lihat ini banyak di saudara Arabia. Laki-laki itu berani mencerai Istrinya kalau melanggar syariat Islam nah, Jenisnya enggak berani di saya Jadi saya itu orang kalau istrinya sudah sudah durhaka ya, ya, lah pakai pakaian yang baik ya, apalagi yang cukup ya, ya kemudian juga ibadahnya semaunya saja ngelawannya juga iya itu nggak berani menceraikan alasannya apa takut anak-anet lantar Subhanallah ya. kita lihat bagaimana perempuan satu orang ibu bisa mampu menjadi anaknya tanpa bapak jenisnya, kenapa kita tidak mampu laki-laki tidak -laki mampu membina anak-anaknya tanpa tanpa istri, pastinya mampu hmm? Alam, mungkin karena pengaruh ini, pengaruh nonton sinetron dan pelem-pelem yang ada, ibu diri lebih kejam daripada ibu, ibu kota Sehingga gambarannya kalau saya punya istri itu baru bukan ibunya anak-anak enggak bisa membina anak-anak jadi baik Jadi itu juga kesabaran ya kita semuanya Bahawa kita berdakwah kepada semua orang yang kita mampui Dakwahi namun yang tidak mampu dakwah kita tinggalkan